Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Shalatu ala ilahillallah walahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduluhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala siddina muhammadan wa 'ala ali siddina muhammadan barik wa sallim. Amma ba'du. Fa'uz bilahi min ash-shaytana wa di mizanillahi rahmanirrahim. Al-Asri: Inna l-Insanana fi husn illa al-Ladina amnu wa al-istalihadi wa al-wasabi l-lahu al -Azim. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi an mansahallahu lahu tariqan ilal jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ammalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk datang ke sini meneruskan pengajian kita dan insyaallah kita buka peringatan munisalah Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 44. Jadi kita sedang dalam pembahasan umur dunia dan kita dah bahas menglepas peringkat umur dewasa sekarang ni masuk peringkat umur tua pula Bismillahirrahmanirrahim pergolakan pergolakan umur tua dan liku-likunya. Syarat 44 Sesudah itu, seseorang itu akan berpindah pula dari umur dewasa kepada umur tua Iaitu umur dari lima puluhan mencapai kepada umur tujuh puluhan Sebagaimana yang dikategorikan oleh Ibn Jauzi tadi Ibn Jauzi ini seorang ulama' mazhab hambali yang faqih dan muhaddis Kurun ke-6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, "Summa yukhrijukum tiflan." Kemudian kami keluarkan kamu, maksudnya keluarkan daripada perut ibulah tiflan dalam keadaan bayi. "Summa litabulughu asyuddakum." Kemudian kami sampaikan ataupun jadikan dia dewasa. "Summa litaqunu syuyukh." Kemudian jadilah ia tua, syuyukh ni itulah segi bahasa. Wa minkum man yatawaffa min dan di kalangan kamu ada ada orang yang diwafatkan maksudnya dimatikan sebelum itu maknanya itulah ada untuk kecil pun ada yang diwafatkan waktu dewasa pun ada yang diwafatkan waktu tua pun ada yang diwafatkan walattablughu ajalan musamma supaya mereka sampai bagi ajal masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah lah wala anlakum ta'qilun mudah-mudahan kamu berfikir al-mu'minun ayat 67 kemudian itu kami mengeluarkan kamu sebagai bayi kemudian kamu menjadi dewasa kemudian kamu menjadi tua dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu dan supaya kamu sampai kepada waktu yang ditentukan tua bangka Mudah-mudahan kamu mengerti Al-Mumin ayat 67. Dalam peringkat umur tua inilah akan kelihatan tanda-tanda kelemahan bagi seseorang. Sehingga kekuatannya mula merosot sedikit demi sedikit dan kemuncaknya turun ke bawah. Lalu ia menjadi lemah selepas satu masa dahulu ia kuat. Peringkat umur ini dinamakan oleh Rasulullah SAW masa pergelutan dengan maut. yaitu umur enam puluhan hingga kepada tujuh puluhan. Baginda telah bersabda Hasadu ummati Ada yang kata A'maru ummati dan dua ayat yang lain Minasitina ilasabraina Ataupun bainasibti wasabraina Umur umatku dari 60 hingga 70 tahun Umumnya lah Tapi ada yang Allah bagi ekstra muda, Dan Allah matikan suatu kecil Muda, remaja pun ada dalam umur inilah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu taala iaitu dalam usia 63 tahun menurut kaul yang sahih. Demikianlah pula sahabat-sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu umar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu anhum. Adapun sahabat Osman radhiyallahu anhu maka beliau telah lanjut usianya hingga mencapai umur 80 tahun. Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Jadi nak dapat, umur sama tu pun susah kan? Sunnah. Awalam nu'amirkum. Ma yada fihi man tatakara wajah aku munadhir. Al-Fatih yang 37. Bukan engkau kami telah melanjutkan umur kamu sehingga orang yang mahu mengingat dapat mengambil peringatan dalam masa itu. Dan kini telah tiba pembawa ingatan. Ada kau mengatakan bahawa umur itu Ialah enam puluhan Sebagaimana telah dinyatakan sebelum ini Maksud pembawa ingatan Al-Nazir ialah Al-Quran Ataupun Rasulullah Ataupun rambut putih uban Al-Nazir itu Al di situ Memaksud orang yang memberi peringatan Ataupun pemberi peringatan Jadi tafsir dia Ada yang mengatakan Al-Quran Ada yang mengatakan Rasulullah Ada yang mengatakan rambut putih uban Sebagai pemberi peringatan bahawa dah nak mati ni dalam sebuah hadis tersebut... Ada disebut... Dalam sebuah hadis tersebut... A'adharallahu ilal imri'in... Ataupun ilamri'in... Akharallahu ajalahu hatta ballahu sitina sana... Allah tidak akan menerima uzur seseorang... Sesudah dia panjangkan usianya... Hingga mencapai umur 60 tahun ia ini tidak ada jalan baginya untuk mendakwa bahawa umurnya pendek sesudah Tuhan membiarkannya hidup mencapai umur 60 tahun. Kalau ia masih belum sedar dari kelalaiannya dan tidak segera kembali kepada Allah maka itu bukanlah salah Tuhan tetapi dirinya sendiri. Ah ha, maknanya kalau dah umur 60 pun tu teruk lagi maknanya tak ada alasan. Lah. Tak ada alasan untuk dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendeknya umur umat islam dan Penggantiannya Sesungguhnya umat islam ini hanya mencapai umur Yang amat pendek sekali, umat-umat sebelum islam Ada yang mencapai umur seribu tahun Dan ada yang lebih dari itu Dan ada yang kurang dari itu ha. Umat nabi noh Seribu tahun kan? Ada yang nabi-nabi setelah itu 400 tahun, 600 tahun Kita ni 60-70 tahun je Kan mananya kalau nak dibandingkan Ibadah kita dengan ibadah dia orang Kalah kita Kan dia mempunyai masa yang lama untuk beribadah. Maka amal dia akan jadi banyak. Maka dia akan memonopoli tempat-tempat yang tertinggi di syurga. Kita yang murah pendek-pendek ni. Macam mana kita nak, nak, nak, nak buat amal pun tak cukup masa. Dah, nak lawan dengan dia orang. Ha, macam mana tu? Ha, ini dibahaskan. Setengah ulama mengatakan Umat-umat yang terdahulu ada yang ti, tiada cukup umur. Ataupun balik. Melainkan sudah mencapai umur 80 tahun. Umur 80, <laughs> umur 80 tahun baru balik. Kita berpulau tahun dah mati dah. Diriwayatkan bahawa apabila setengah dari anak-anak Adam meninggal dunia dalam umur 200 tahun lebih kurang. Maka ramailah orang-orang yang merasa simpati terhadapnya kerana dia telah meninggal dunia dalam umur yang muda. 200 tahun muda. Diriwayatkan lagi bahawa Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika berkhatan. Usianya ketika itu baru mencapai 80 tahun iaitu dengan perintah Allah SWT dia sunat khitan umur 80 tahun diriwayatkan lagi bahawa Rasulullah SAW merasakan bahawa umur umatnya terlalu pendek antara umat-umat sebelumnya baginda pun memohon dan ber Tatorong, tatorong ini merendah diri kepada Allah Subhanahu Wataala mengadukan kependekan umur umatnya sehingga tiada terluang masa untuk mereka memperbanyak ketaatan kepada Allah Taala serta mengusahakan amalan untuk akhiratnya dengan demikian akan berkuranglah nasib mereka untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Tuhan ataupun untuk mencapai taraf dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza Wajalla. Maka Allah SWT pun menganugerahkan kepada umat Muhammad SAW malam Lailatul Qadar yang merupakan lebih utama daripada seribu bulan agar kelebihan itu menjadi pengganti kepada umur yang pendek. Dan menambah pula pahala dan kebajikan mereka sehingga apabila seseorang mereka bangun malam dan mengajarkan ibadah kepada Allah Taala pada malam Laylatul Qadar itu Samalah seolah-olahnya ia bangun beramal untuk seribu bulan Iaitu menyamai masa 83 tahun 4 bulan Jadi jika ada orang yang bangun beribadat malam Laylatul Qadar selama 12 tahun Umpamanya maka samalah ia beribadat seperti orang yang membuat ketaatan kepada Allah selama seribu, lebih seribu tahun. Perhatikanlah kerana ini anda akan mendapatinya jelas sekali. Jadi untuk apa Membalancekan, menyeimbangkan antara umur-umur dulu dengan umur-umur sekarang. Allah bagi ke umat Nabi SAW ni layaratul Qadar. Kalau kita dapat lazat kadal kita beribadat pada malam tersebut akan dituliskan pahala kita beribadat seribu bulan seribu bulan ni kalau kita bahagikan dengan 12 akan, akan jadi 83 tahun empat bulan berans 83 tahun itu satu malam tu kalau kita dapat sepuluh malam mana ya 830 tahun empat bulan kali tiga jadi setahun maknanya 831 tahun kalau kita dapat 10 kali maknanya tiap-tiap tahun malam latihan kadal kita bangun nak dapat latihan macam mana? senang je, tiap-tiap malam bangun tahjud bulan ramadhan tiap-tiap malam bangun, tak payah tunggu 10 malam terakhir, malam ganjil Ha, memang ada riwayat yang masyhur macam tu tapi lebih baiklah pada hati timan. ni nak konfirmkan betul-betul tiap-tiap malam bulan Ramadan kita bangun tahajud tengah malam confirm dapat apa tiap-tiap malam kita bangun dia akan jatuh salah satu daripada malam tu lah walaupun masyhur sebelum yang terakhir tapi confirmlah akan dapat kalau orang tu tiap-tiap malam bangun jadi kalau dia dapat selama 10 tahun betul-betul dia bangun dia dapat 10 kali dah 836 tahun Campur dengan umur dia yang 60-70 tahun, dah dekat 900 tahunlah, Itu kalau 10 kali. Kalau 12 kali ni dia kata tambah lagi 83, jadi berapa dah? 800, eh 900 lebih dah. Tambah lagi 83 lagi, maknanya 12 tahun dia kata 1000 lebih lah. Maknanya kalau 83, bulan, 83 tahun, 4 bulan tu kali dengan 12. Maknanya dah 1000 tahun lebih malah bukan maknanya dia dipanika umat dulu walaupun kita, dia nak dapatkan pahala dia beratus-ratus tahun beribadat dia kena beribadat tapi kita satu malam je beribadat tapi dah cukup untuk 83 tahun. Tahu tak? Ah ha, itu kelebihannya bagi umat Nabi Muhammad SAW Walaupun dia beribadat satu malam saja tapi diberikan Gandaan oleh Allah semuanya 83 tahun Kalau 10 kali dah berapa-apa lebih Kalau dah 12 kali dah 1000 tahun lebih Kalau 20 kali haa. Kalau 20 kali dekat-dekat 2000 tahun dah Kalau 24 kali maknanya 2000 tahun Senang kan mulai, mulai kita umur sekarang ni Kita dah tua dah kan ha, Yang belen-belen pun tak salah dah berapa tahun lagi Jadi kita azam tiap-tiap malam Bulan Ramadhan kita bangun tahajud insya insyaAllah ha, Pasti dapat Inilah kurnia besar Allah Taala yang diberikan kepada umat ini dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan peribadinya di sisi Allah Taala. Di samping sangat mengambil berat bagi dia terhadap umatnya agar mereka suka dan membiasakan diri untuk mengerjakan berbagai-bagai kebaikan. Nabi ni sayang betul dekat kita. Nabi ni sayang betul dekat kita. Tak nak kita ni direndah-rendahkan oleh umat lain. Tak ana ibadat kita kurang. Nabi mohon kepada Allah Taala untuk kita. Kita apa yang kita mohon untuk Nabi? Apa yang kita buat untuk membalas jasa Nabi? Ha. Tepuk dada tanya selera. Di dalam peringkat umur tua ini begitulah biasanya seseorang itu akan lebih cenderung untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mengambil berat tentang Bekal akhirat dengan berbanyak ibadat, berzuhud terhadap segala kenikmatan dunia Zuhud ni perasaan tidak cinta Zuhud ni perasaan tidak cinta Terhadap segala kenikmatan dunia Sentiasa terdorong untuk mengerjakan ketaatan dan mengganda usaha untuk beramal kebajikan Hal ini berlaku terhadap orang yang mendapat taufik dan hidayah Taufik adalah kemampuan, kekuatan untuk beramal itu taufik. Kemampuan atau kekuatan untuk beramal. Hidayah adalah petunjuk, cahaya petunjuk dari Allah. Dia kena ada cahaya petunjuk dan kemampuan dan kekuatan, taufik dan hidayah baru kita boleh mentaati perintah Allah. Inilah waktunya untuk menenangkan jiwa, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa membelakangi segala permainan hidup dan senda gurauannya. Sebab itulah sesiapa yang telah mencapai umur ini sedang tabiat dan kelakuannya masih belum berubah menjadi baik Maka orang itu dikira buruk nasibnya, dikeji perjalanannya dan kelakuannya Dalam hadis tersebut tiga orang Allah tiada akan berbicara kepadanya di hari kiamat Tiada akan melihatnya, membersihkannya dan baginya telah disediakan azab yang pedih Di antaranya disebutkan orang tua yang berzina. Jelaslah kini bahawa dosa yang buruk ini akan menjadi lebih buruk dan lebih berat apabila berlaku pada diri orang yang sudah tua yang mana diharapkan daripadanya lebih berperasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bimbang dan malu kepadanya daripada perbuatan yang keji itu. Ha, jadi kalau dah umur peringkat tua ni masih lagi dua buah maksiat, maka tanda-tanda lah tu. Na'udzubillah. Semoga Allah pelihara kita lah. Sebab apa? Dia dah dekatkan tadi kan dalam surah kita dah kita dah bahaskan Nabi pun. Dah dekat-dekat nak wafat. Allah suruh bertazbir, bertahmih, istighfar. itu Nabi tu yang maksum. Apalagi kita ni. Kalau dah tua ni masih lagi kalau kita terlibat dengan dosa-dosa. Makin lebih buruk lagi lah dia punya aa, dosa dia tu. Sebab apa? Kita dah dekat anak mati pun. Belum lagi kembali kepada Allah SWT. Aa. Jadi antara di tiga jenis orang yang Allah takkan cakap dengan dia, Allah takkan pandang dia pun. Allah takkan bersihkan dia, maksudnya Allah takkan ampunkan dia lah. Ialah orang tua yang salah seorang, orang tua yang berzina. Dah tua-tua pun lagi duduk, ha, ada awet lagi, pergi di sekolah lagi, pergi macam-macam ha, lah. Ini umur tua lah, lima puluh kat atas. Alhamdulillah lah kita jangan Kita selamat kita pun insyaAllah Kalau panjang umur kita pun akan mencapai umur tua juga Kalau panjang umur lah Jadi kita je kena Daripada sekarang kita kena Buat persiapan lah Biasanya kalau orang tu dia Kehidupan dia Daripada muda lagi Dah baik baik baik Jarang-jarang sekali berlaku Di akhir-akhir dia kan Melencong lah Walaupun ada dalam hadis 40 nanti kita bahas. Yang yang kata dia semua hidup dia buat baik. Tiba-tiba dalam minit dia buat jahat. Akhirnya mati. Dalam keadaan masuk neraka. Tapi ulama kata itu jarang-jarang sekali berlaku. Ha, tapi ada. Tapi jarang-jarang. Biasanya kalau orang tu dah muda-muda dah baik. Ha, Raja datang kelas. Satu ahad. Ha, menjahadah. Tinggalkan apa. Dia punya keinginan dia untuk jalan-jalan. Pergi shopping. Pergi pergi sana pergi sini dia mujahadah lawan absurah datang sini mengajar mengaji ha, itu antara tanda-tanda dia ni memang cenderung ke arah kebaikanlah. Insya lah, lah mudah-mudahan Allah kekalkan lah. ha. betul memang satu ahad ni biasa orang masa nak kerja lah sepanjang kan senia Jumaat ataupun pelajar-pelajar -pelajar ni lepas tu tunggalan satu ahad lah nak relax nak rehat nak jalan nak apa tu tiba-tiba nak pergi mengaji pula ha, ini mujahadah nama dia mujahadah perasaan kena pula yang jalan kaki yang apa yang yang memang tak ada kenderaan lagi mujahadah lagilah Allah Taala uh, suka walazina jahadu fina lanahdianau sumulana para siapa yang mau bermujahadah di jalan-jalan kami kami akan buka pintu-pintu hidayat uh, kalau mujahadah cari ilmu Allah bagi ilmunya ilmu inilah bekal yang paling penting sekali selepas iman dan il Maksud ilmu, ilmu ni ilmu yang membuah, membuahkan amal lah. Ha, ilmu saja tak cukup. Ilmu yang membuahkan amal dan amal yang ikhlas. Ha, iman yang mantap, ilmu pun mantap, amal pun mantap dan semuanya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah selamatlah kita. InsyaAllah ya. Eh? Teruskan mengaji ya. Eh? <laughs> kita buat rosak kalau kita pergi cuti lah sepulang sekali, datang sini pun free je tak payah bayar, Kena pergi mengaji dekat kolej-kolej sana ada yang buat pengajian hujung minggu bayar berkata-kata, datang sini free Datanglah. selagi kau datang, selagi itulah saya ajar, kalau kau tak datang pun saya ajar juga, saya ajar seorang diri saya lah dengan rumah saya, kat rumah sebab saya 24 jam inilah kerja dia, mengajar, tak ada yang lain Ha, dengan ramai datang kita buka kelas besok dah, dah pandai, dah alih, kita jadi ustaz hilang <gul> kita belajar sambil mati kitab banyak lagi korban tu belum dibuka lagi. kita buka satu-satu cukup eh dah, dah masuk asal eh tak ada soalan, besok simpan tanya <gul> jadi setakat tu sahaja untuk hari ini kita sambung pada esok hari insya Allah.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 الله يبارك